От бачиш. вражено промовив Сашко циган. А ми думали. Ех, незручно як! Він трохи помовчав і додав треба було б пам'ятника там поставити. Правління вже прийняло таке рішення, сказав журавель, і ухвалило доручити догляд за могилою антифашиста Гюнтера Гроса нашому класові. І ще ті розвалюхи в липках вирішено негайно зносити і закладати бджолоферму. «Правильно», – сказав Сашко Циган. «Нема питань», – відрубав Марусик. «А той Пауль Беккер живе де, ви кажете?» – спитав Сашко Циган. «У федеративній Німеччині. Та хоч живе він у капіталістичному Мюнхені, але бореться за мир, бере активну участь у антивоєнних демонстраціях і навіть у поліції за це двічі сидів. «Ти диви! А що ж ви думали, хлопці? Всюди є чесні люди, які борються за мир. В усіх куточках світу!» Сказав сусіда Сашка Цигана по палаті, який уважно слухав розмову друзів. Він лежав на високому ліжку з підвішеною догори трохи недостелі загіпсованою ногою. Коло ліжка сиділа дружина, Симпатична кирпата молодиця, яка весь час білозубо усміхалася, дивлячись на хлопців. Їхню палату хворі вже охрестили Палатою Герою. Палата була маленька, лежало їх там тільки двоє. Сусідою Сашка Цигана був комбайнер з Васюківки Павло Денисович Завгородній. Про нього знав не лише увесь район, а й уся область. Про нього писали в газетах, передавали по радіо і навіть по телебаченню. Два тижні тому він повертався з Києва додому. На станції раптом побачив, як колію перебігала дівчинка. А тут іде на швидкості товарняк. Дівчинка зупинилася на шпалах і завмерла з переляку. Павло Денисович кинувся на колію, схопив дівчинку, відштовхнув, але сам відскочити вже не встиг. Тепловоз сходу вдарив його, відкинув метрів на десять, добре, що не під колеса. Але ногу розтрощило. Хірурги сім годин збирали і стуляли докупи уламки кісток. Півроку йому тепер лежати в гіпсі, не менше. Дружина поправила йому подушку, ніжно погладила по руці. Він усміхнувся їй лагідно і зітхнув. «Ех, Ганю, дивлюсь я оце на хлопців і згадую наші з Явою походеньки. Було, недарма вас дід Салемон, шелегидийками називав», – білозубо усміхнулася дружина. Павло Денисович підморгнув хлопцям. «Єсть у мене друг, Ява, Іван Васильович Рень, прикордонник зараз, заступник начальника застави. Ех, ми з ним у дитинстві витворяли» і метро під свинарником копали, і на безлюдний острів тікали, і з коровою-контрибуцією бій биків влаштовували, і незнайомця з тринадцятої квартири по всьому Києву шукали, і що вони ще витворяли з другом Явою, Павло Денисович розповісти не встиг, бо в цю мить за вікном у дворі почувся гавкіт.